Какво се случва с парка, реновиран от студенти, разположен между Философския и Стопанския факултет на Софийския университет и Малкия стадион-академик в столицата, който държавата беше предвидила за продажба? Припомням, един студент, Андрей Димитров, направи бърза и енергична кампания срещу намеренията на държавата. Подписката беше светкавично разпространена. и събра изключително голямо количество подписи и продължава да събира такива. Реагира ли държавата? Започна ли смислен процес? Добър ден, Андрей Димитров. Е, добър ден, благодаря за поканата. Смятам, че започна смислен процес от страна на държавата, тъй като е, областния управител господин Стефан Арсов пое ангажимент, е, че имотът няма да бъде продаван. Разбира се, тук предстои много работа, тъй като различните институции, които имат интерес към това пространство, тъй като в целият този терен са намесени Министерството на мъжта и спорта, Министерството на образованието и науката, Софийския университет, от друга страна Областната управа, Столична община и предстои много работа за това те да разговарят помежду си, за да намерят дългосрочно решение и как общо взето цялото пространство а, да бъде поддържано, тъй като в момента а, има проблем с пътната мрежа, има проблем с а, това как се поддържа парка, с а, състоянието на сградите на различните бокове от Софийския университет. Така че проблема е сериозен, но чрез диалог, аз смятам, че той може да, намер... да намери своето решение. На практика сега, за да анализираме какво се случи. Спряхте продажбата, извадихте го от този списък от 4400 държавни сгради и имоти за продажба, който беше обявен през май, защото, нека да припомня, подобна карта с въпросните парцели стана публично известна и благодарение на блогъра Боян Юруков. Тоест, наистина са видими тези парцели, които ще се продават от страна на държавата. Сигурни сте, че вече този парк е извън списъка, така ли? Значи, а, Той как да го обясня? Остава да фигурира в списъка с поет-ангажимент, че няма да бъде продаван, тъй като е попаднал а, чрез грешка там uh -huh. и не е трябвало въобще да бъде в а, включения списък. А, така че аз а, заради това съвсем скоро ще направя всичко посетите си да се срещна с областния управител на София град, с който вече да дискутираме а, дали има вариант да бъде изкаран окончателно и официално а, този мод, тъй като в момента а, е поет просто ангажимент. Разбира се, той е публичен, което а, като политически лица би трябвало да той да бъде изпълнен, но разбира се, опасенията пред гражданите остават, ако имота остане в списъка и просто стои на трупчета в пространството. Сега, какво беше ключово за успеха на този а, студентски граждански отпор? Доколко а, Вашият ангажимент а, физически към мястото, с доброволци, обгрижвате това пространство, правяте пейки, изтъргвате настилката, за да се стигне до а, там първичната на настилка. И то в продължение на половин година. Смятате ли, че това беше важно, че Вие сте там на място, физически хора, които нещо правят физически на това пространство. Основоплаващото беше а, силната гражданска енергия, която успяхме да генерираме чрез а, тези инициативи, защото показахме на институциите, че все още има гражданско общество, което е ангажирано с проблемите на града, а, като в нашите четири акции, защото те са общо четири на брой, събрахме над 100-150 доброволци, което аз смятам, че е изключително а, успешна кампания а, за това да гражданите да бъдат активни. И смятаме, че това беше основополагащото институциите да започнат да водят диалог помежду сите, и като видяха, че гражданите са ангажирани, че искат да се борят за това пространство и са готови а, да направят всичко възможно, така че то да, да намери своето дългосрочно решение и да бъде, в даден момент да бъде облърдено и реновирано. Сега, казвате, че имате публична гаранция, обещание този парк да бъде изваден от списъка с държавните имоти за продажба. имот ми е само зелената площ ли спасихте, какво ще се случи с Блок 1 и 2, които са се ползвали като студентски общежития? Мисля, че вече не са такива. В, а, в момента в Блок 1 и 2 се извършват преподавателски дейности, отделно от това а, библиотеката на специално политология се намира там като разбира се, изграят грайки намират своята функционалност. Ангажиментът е за целия терен, тъй като, както споменах, различните институции имат различни претенции към него. Разбира се, работата те първа започва там, като аз през цялото време мога да поема ангажимент, че ще бъда активна страна и ще следя много внимателно процесите, тъй като смятам, че това пространство трябва да запази своята обществена функция и заради това си борихме толкова много време. Да може отново да върнеме парковото пространство на гражданите. Каква е идеята ви за това място? Как това обновено градско пространство може да се превърне в... Виждам, че мечтаете културен, научен хъб за ученици, студенти от близките факултети на Софийския университет, учени от БАН, мини-амфитеатър за събития, концерти, дебати. Изобщо каква ви е визията? Работите ли върху това? Разбира се, откакто съм се захванал с инициативата свързана с този мод. Не съм спирал работа по това а, да представим идеен проект. В момента с група самишленици, включваща студенти от а, завършили вече от ЛАСАГ, разработваме заедно проект за това как може да реновираме пространство, но отделно от това да направим така, че а, да бъде а, достатъчно достъпно прямо сегашните нужди, тъй като разбира се а, цялото пространство е претърпяло своите трансформации и заради това е важно освен а, с поглед към миналото да гледаме и с а, поглед към бъдещето така че нашето желание е да намериме а, баланс между двете неща, като добавиме и собствена стойност към проекта. И сега за финала ми се струва, че е важно да обсъдим още един важен детайл. А, знам, че инициативата ви е гражданска, студентска, обаче няма как да не я поставим в политически контекст. Видяхме, че а, издействахте обещание публично от областния управител на София, който е от ГЕРБ, а, да не включва а, в, в списъка за държавни имоти за продажба на тази специфична част от София, този парк а, и тези сгради, които се намират в, а, в него. Тоест, издействахте това. Видяхме, че започна и диалог с районния кмет, който от друга политическа сила, от ППДБ, а, районния кмет на Слатина. Имате ли отговор? Как може Именно това да се случи между различни политически сили, които иначе връждуват, виждаме го, така че наистина гражданите, в случая студентите и учените, наистина да, да спечелят. А, когато активното гражданско общество е ангажирано с а, даден казус, а, политическите битки и економически интереси не могат да стоят на преден план. Защото все пак а, хората, които управляват а, институциите, те са избрани от а, хората. Така че най-важното и основополагащо трябва да бъде а, това какво е намерението и желанието на хората. Така че аз мятам, че Държавата и като цяло всички управляващи и отговорни лица от институциите трябва да започнат да се случват в гласа на гражданите, защото извън техните политически битки стоят много проблеми, които обществото ни трябва да искат, което обществото ни Търси на тях. Много ви благодаря, Андрей Димитров. Гражданската инициатива за възстановяване на парка, която успя да издейства обещание от страна на държавата да спре продажбата на парковата площ около Философския и Стопанския факултет в София, предвидена от самата държава. Гражданска инициатива, която с бързи, умни действия и физически ангажимент към пространството, успя да провокира диалог между различни политически семейства, областния управител от страна на Герб и район. Някмет Георги Илиев от ППДБ. Папа... Благодаря ви. Благодаря за поканата.